يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك يبايعنك على الا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتل اولاد وَلَا جَعْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ عِيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات د ذنانا قانون د بيعت ذکر کی د ذنانا او سرا نبی علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی هغه شروط ذکر کی چې پاغي باندې بېعانت کوي د ذنانا او سرا دو خبرې یا زته یو خبره مخکې ما کړه و چې الله پرمحيږي کې مې خزي د ما کې ناراضي نو دا امتحان والې د امتحان بس سورتینو نو ته یو کول دام ده چې د آیات کې الله جل جلاله ته دغه ازمائش او امتحان طریقې ذکرږي او یو کول بلو دا غم مخصوص الفاظ چا مخکې تیر شو بیا بیا د دې ته ویل کېږي چې او نیک انسان سره احد په شریه احکاماتو پنه کو کارونو باندي چې تم عادتنه کو کارونو حکم کېستاپه حکم باندي زبا حتل وس او طاقت اطاعت کو موځکمه طریقه را ته شریه پاږه باندي به چلے ګما نویدته ویل کیږي بیعت بیعت نو ویله سلام دا بیعت څلو سرهم کړي دي زنانو سرهم کړي دي او ناري نو سرهم کړي دي بیا دې بیعت الفاظ د سلو د پره کلب په سما او طاعه باندې بس تعبیداری به کو خبر باورو او کلب jihad باندې دا ورک د تقاضو مطابق بنویل اسلام د صحابه او زر بیات کاو او د ايات بارګ چې کوم بیاض ذکر ده نو دا رستو د صلح حدیبیه نه اگر چې داز باز فتح مکه خودلی دلی د خصی کولا ده چې د ايات رستو نازل نازل شوه ده په موقت د صلح حدیبیه باندې پشپغم کال باندې کوم اسلحه شويلا او فت ه بیا تم کال پاتم کال باندې شويلا نداءات نازل شوي دي پشپغم کال باندې په مکه د صله هودهبي باندې صحیح خبره اغه ده غلا الله فرمای يا ايها آئی الذين يا ايها النبي اي پیغمبرا اذا جاءك په اغ وخت چې راشي تا ته المؤمنات والمؤمنان خذ اي عهد کوي او بيعت کوي د تاسره يو بايعنه کا اي بيعت کوي د تاسره على الله يشركنا نو بيعت په سبا باندې کوي نو دای شروط تي يو شرط ده ده الله يشركنا بالله شي دا جنب شریکای دا الله جل جلال غوثرا ايش نه پزات کې اون په الله په صفات وګی شرک بن گئی نمبر 2 خبر دا چې والا یې سر کنا سرک ون گئی غلا بن گئی نو دا خبر زنانو کې شرکیات دا دا د قبرونو غلط تعويذونو معويذونو او نور خبره د اکثر اوسموي نارنګ غت اغلاګانه ډاګه د شپې خزنه کوي او کم سي کم چې سړې پټي ته لړ شنو کندوله خلک لوکي دکان ته چلي په وړو باندې سمبالي نو یادغه شو آیا د جوارغلا شو آیا د غنمغلا شو آیا نوام په زننانوو کې سنا شوي نو دو بیا نولات د اسلام مبارک بدې خبره باندې باغسته چې غلابه نه کوي والله ینی او بل دا خبره چې اب به نه کوي بدلی به نه کوي نو نوکس د د خاون. حق زه یقول دی داغه سب گډ وډول لی داغه عزت گډ وډول لی رګه چې داغه په اولاد کې داغه اولاد بنی او په داغه اولاد زبی خوراک او حق به بدباندینی او روټه بوله دی گډی میراث به ددنه نه رزی خزه بل زنه راوست او میراث به بیا دی ددن وڑی نه مالی سسټم ګاډوا پهې سړیبانند دی د بار نهدي ښې ې ایي بوجونه او غرزول نو دې وجه حضور مبارک بدا دا بهاتو مغستو چې دا کار به نه کوي واللهی تون نه او اولادهن به کتللی او نو چونکی زمانه شا ایلیت کریب وا او پاگی که داشه ہو ده دوو وجنه با بچی او کتلو دشو خشیت الاملاک یو ده پکر ده وجنه چه سبالا دی بسخوری نو دام یو غلطه کی دوا آدو ام ده چې وجنه چه نو سبالا با بیا بل سر نازتی نو زمونگ دا پار دا شرم خبره دا نو دا به جونده غد پن کولی او دا به خزو نو کولی دا به عام طور اکثر سلو با دا کار, کار کهو خو خزو نم بیعت پدی باندی غسلی شو چه بعد تیم که خزم که پدی فیل باندی راضی شي نو سڑی تا نور جرات می لو شی نو دا دیو چه نویل اسلام بدام به عطا ورستو چې ولای زنین جنابه نه گی ولا یقتل اولادهن او نه بکتلی دی خپل اولاد لرا ولا یاتینا او رادل بنگی به بتان پتومت زرا نو خصوصن پا خپل خاون بانده او بیا عمومن پا نور بانده دا دین من را غل دادا گناهی کبیره دا نو نبیل اسلام بادام بیا تغسطو چه تومد بند رادل بندگی پا تومد سرای افتری نهو چه دا تومد دا خزو تری بین عیدی هنه و پما بند لا سن خپل کی او د خپل خپلږي نو ته مت تل د خپل مس او د لا سن مس کی الان کی ته مت خپل باندې خو باز ټیم کی تومت مت د د زینو سره تعلق ساتی لکه مثلا پر دې بچې دی او بل زنا سیستم دا هغه برابر شوی دی او خو ځ خپل خاون پوره او تلو معشوم شوی دی دا د دې او بیا دا ماشوم وی په ګډ باندې او ګډ د خپل د لاسونو مسکی نو د دې او چې الله پور تومت ته مت بنتړي د لاسونو او د خپل مسکی زګه دا ماشوم چې کم ځای وی کناو و خیرټ کناو د لاسونه او د خپو مز ده. نو د دغه ځای چې کم معشوم دی د بل چا دی او د خپل خاون پوری ووتی نه لا پر مییل زنانه به داسې کار نه کوی او یا بعضې مفسرین وای د څور ان دامونونه خپیا لاسونه زیکرلو د وجنه چې عام تر ماشوم پیدا کېږي ابتداان نو دغه ځایونه وي. یا مور ت ورکړل شي پیدایشي او یاد سلور اندامونه د دیو ذکر کړي عام طور غلطه پدی باندي کیږي نو د دینه په قیامت کې تپوس کېږي د خوف اړه کې د لاز اړه کې نو د دیو جن حال حاصل مانا داد شي بچي پر دیوی د پیدایش پیداش د بل چ نه خپل خاون پورې ووتړي نو الله و داسف نه که سره اکه خبره ده چې کم مزنا والله مسله سره ده دی سره میراز ګډ وډ شو د خرچې مسله ګټه وړه شوه د ماشوم د نسب مسله ګټه وړه شوه د میرا مسله ګټه وډه الله پرمل دا کار به هم نه کوي وال ت... تینه را طلبه نه کوي ب بتن په تومدبانې یفتري نه چې دا وتړی بیندي ان نهار جو په ماین د لاسو خپلو کې او د خپو خپلو کې واللا عسی نه کپ معروپې بستان نه پرمانې نه فی معروف په یو خکارګي نو نبی صلی الله علیه و کدی تا حکم کاو نو د معروف وګو د خکار حکم یې گو کده ګنا نه منکول شو نو دام خکار دی او کده نیکه حکم کول شو نو دام خکار دی په دې کې بستانه پرمانی اغه نه گی بیا دا کې د موفسیې او ګړه ا کواللی یو خبره یو نقطته خو ده چې ستا پرمانی به نه معروف معرو حکم کوي د کې نو بیاله پر مع کې کېی نو اشاره د خبره خبرې ده چې د الله تعالی په مخالبت کې بعد د مخلوک اعتات نه شي که مخلوق ارس اگده خود چه ده اللہ ده ناپرمانه حکم کوي نو داغه اتعد بنیشی کولی لاتا تا لی مخلوقین فی ماسیت الخالق بیا مجاہد رحمت اللہ علیه پرمائی د ده معروب نا مراد دادی چه خز خلوت کی ده پردو سڑو سرا ده ترز ویده ده ماماز ویده دا غصر یوازی ناس دی گبل لگی نداد پیغمبر مخالفت شو پا معروف کی بیا دارنگی سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیه پرمایی چه دا معروف نموراد دا مختلف عامل یوداد چه نوحب نکی دا خک کارده چه دی نزان بچ کی پا ملی بانده. وځو کوځره جلا کول او د رنګیزان ته خيري کول د رنګي کپلې شلول ویختوخ کل د رنګي را بغول په وخت د مصیبت کې او د رنګي خبرو خذبا سفر نه کوي د غیر محرم سره نو دا ټول کارونه ته نه دا ټول ماروفات دي نه با غو ناونه دي د دینه ځان بجکول دا نې کیلا نو دی رسومات د جاهلت خبرو نه بچ بجکې نو یې دا ته نه مرادی نو ک خزت یاریو په دې خبره باندې بیعت کې نو یې پیغمبره او بیا د یاد ساته چ نبی له سلام پرمای حدیث مبارک کے رازی د مسلم روایت ده د ابو موسی شہری رضی الله تعالی عنہ نبی له سلام پرمای چې سلور کارونه زما په امت کې د جاهلانو دي د زمانه د جاهلیت نه دي چه داده ای نپریده یا داده چه فخر په احسابو بانده. احساب ده پلار نیکه کارنامه زکر کول او پاغی بانده پا نور و فخر گول. دارنگه تان فانسابو که دسلی پا نصب که غیبون رو باسل. دارنگه پستورو بانده باران طلب کول او پا مڑی بانده جڑا گول. پا چه او سر جلل؟ او نبی سلام وپ مییل چې کله دا ښځه دا کم ملببه او غمت غم په موکبان دی کوي د جری به باسی باې نفر د قیمت به دا پ سربال سر راندي باندې به دکوګو یا قطران اغ مادی ته ویل کېږي شدید د تلشتال. چ هغه انتهايي ضروري او بلګ سره ورولي هغه په اومه کې لکه څنګه چې کپڑے د بدن نه تووي نو پاغي زره بخارخو مولږي او ور لمبي بوته ولږي او نبي اسلام السلام بل حديث کې پرمړای چې سوق ليس ملنا منظر بل حدود هغه زنانه زمون نه نه ده چې کم دا مخ ټکې ان دارنګی گریوونو شلی ودع بدعوت الجاهلی او د جاهلیت خبره کئ او اګه چګه او باسی نو نبی له سلام سلام دا بیا د کو بیا امام بخاری رحمت الله تعالی علیه ذکر کړي دي چې نبی له سلام الله و سلام بدابعت نو دا په خبرو سره گو اود نبی علیہ الصلاتو والسلام لاس دا یو زنانہ لاس ټچ کړه نه دی علما بغويم د اميمه رضی الله انو روایت ذکر کړه ا فرمایي چې نبی علیہ الصلاتو والسلام مونږ زربعتو کو نو مونږ ته په پرمل چې دال واجب کیو اچي سومره زمونږه استطاعتی او طاقتی نوداغې مطابق به مونږ اعتبا کوو او بیاده پر میی چې نوبی د اسلام ډیر مش او په مونږ باندې زمونږ د نبسونونه و بیا دو پر مییل چې مونږ سره یا رسول الله ممسافه اوګا و نهبل اسلام او پر مییل چې انله اوصاف انسا انما قولي لامرأتين كقولي قول... لمائة امرأتين زخذ زر لا ملاوم او زما ييخذ توينا عقد درنگ دل که چزخ سلو خذ توينا وکم بیا یاد ساته چ آیات خو نازل شوه د په موکید صله حدیبیه باندې خو بیا نبی اسلام وروستو د فتح مکه پا اتم کال باندې هم به ات غستره پس پا باندې نبی رسول الله دو اسلام به ات کو خصوص را او حضرت عمر رضی الله عنه د ډیران لاندې ولالو چې کوم لاندې خزي وینند نبی اسلام په حکم باندې غي زربعت کو او د نبی اسلام لازم به غیر بیا د خزو کې د ابو هم موجود ہوا چی پل ترز بدل کلے و چې هغه خپل طرز بدل کړي او ځان یې پټ کړو د نبی له سلام نه جنبی له سلامي ونه بيجني نو نبی له سلام تو سلام بهات کوجی کله دال پازي وي چې شری کوي ونه خزه د الله سره چې نو د خپل سر وجود دی نو مهندو نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ته موږ نه د دازي دا خبرو به عتخ تا تاده زړونه نه دی غسته زګه په غرض باندې نبی علیہ السلام به عت کړه د زړو سره په اسلام او په جهاد باندې او خذو ته تفصیل زګه او کوجه خزي اکوته فهموي ناغي نظر یې رکیږي نو سلو ته تفصيل نو کړو خو ته تفصيله کو زګه دې دا خبر اوغلا بیا پیغمبر علیہ السلام او پر مایل چې ولای اسریک نا غلا بن گئی نو ہندو یا نبا سوبیان رجل الشهید زما خونه بوبوبیان د پدغه کال مسلمان شه و ودا هډی رشم دی او ما خود د د مال نا سنا زغس دي ما د پته نشته چېیا به زماده پر حالالی او کنی نو په د غځای کې د دی خاون ولاړو تا چې څ مغستې دي که مخکې تر شوي دي ما ټول تا ته حلال کړی دي حضور مبارک او خاندل او نوبی اسلام تهپ مییل و نه کله هندو بته ادبه تو خو د ادبال وورې هنندې دی ځان پټ کړی و. دلګتیزم و په خاون باندې نبي الله سلام الله علیه و آله او نبی الله وی تازن پټکړې ما ټول چې تاسو ویلې دې موږ په سیغه ما ماب کړې دي چې نبی الله اوپر مل ولای ولاتزنین یزنین زینا بنه کینو هندوی او تزن الحره او ایه حره زم زینا کوي زکه دا بالکل تصور خبره نه و چې آزاد قزا او مسلمان نه ښځ د کاروږي بیا نهیل اسلام او پر میل بچی به نه کتللی نو د جیبه خبره وکلا بهطور اعتراض او طانې وکلا دغې د پردن نشنا ځکه نو مسللموه رب بهنام س آرن و کتلته مو کبارن ک بارن موخ اړه لیکي او تازه بدر کې را نه کتل خللو ځکه ددي اغ چې حانز لانی سوپیان غ په بدر کې قتل شو نو لصللات د سلام وخاندل ح یو مرې به موخانل او بیا چې نو ل اسلامو پرمل چې بط بند نه تړي نه و چې په الله باندې که سم بتانو ډیر نهکاره شو دی او ته مونږ د دخواو اخلاکو د هدایت د خبرو حکم کې. چه ګل نبی له سلام اوپر مایل چې د نې کې کار کې باندې پرمانی نې کې نو دیوې مونږ چې د مجلس سره غلی نو دی لنیو راغلی چې هغه ستانه پرمانی وکاو او نبی له سلام د خزو سر بیات وکاو نو ځکه پرمایه پیغمبر کې خزي بیات کړي پدغه خبر باندې نو فبایو هنہ د دې سر بیا د توکا واستغفر لهن الله او دې لپاره بخنه وګاله الله جل جلال ہونا ان الله غفور رحيم او الله جل جلال هو چې د غفور رحيم دی اخري آیات زجر د په موالات د کو پارو باندې یا ايو الذين امنوا اے ایماندار دارو لا تتولوا قوما عذب الله عليهم تاسو دوستی مکوئ دا قوم سره چې الله په عذاب کړل دی پاغي باندې دوی کې اگر چې تفسیر مذهري لیکلي دي لی بازو نمونه ذکر کړی زابو چې هو دوسرے دوستانه عادي دی واجبه بازي خبر رسول خدا بس الله جل جلال جلاله علت ذکر کو چه دازی قوم سران محبت او دزلو محبت او دوستانا مکوی چه پاغی بانده ده الله عذب ده زکر چه غزبی انسان سره او زیشوی نو چه کم گنده عاما لغی کیدی نو اب تاکیم پیدا کیگی دادی وجه الله پر پرمایل دوستی مکوی دازی قوم سره چه اللہ پی عذب کردی که یهود دی که نصورا دی کسوم را اکسام ده کفر دی که منافکان دی نو دالت په ته شامل دی ولېقد چېهیڅو می نه لا اخره د نه او میده شوي دي داخرت نه د آخررت نه نو کافران مشرکان منافکان خی داسې او چې کم ی هوود نه سوار دي نو هغوی په کتابونو کې سپه خبره د نوبل اسلام متعلق ذکر و چې ه پې غمبر دی نو دغ مخالبتې چېړ نهخوا ته پته چې زمونږ د پاره سنی کمای اصل کفار ومل اصحاب القبور د دې دوه مانيري کمای ی اصل کفار د دې داسې نو امید دي څنګه ژوندۍ کافرانو نو امید دي من اصحاب القبور کافران دا کافرانو نه چې کبرونو کی دي چې دوی واپس ناراضي الله فرمای دي داسې د اخرت نه نو لکه ژوندۍ کافر چې د ملک کافر نه نو امید دي چې دنیا ته ناراضي یو معنا دا دا او دوی ممانه داد دا, دا کفار منصابل قبور یو د من بیانی دی او دینه مراد ملک کاپیران دی او دملوک کاپیرانو نو امید مراد ده کما ای سل کفار زنګ جن امید شوی دی کاپیران کم کاپیران چې کمصابل قبور دی قبرونو ته تلی اغید سن نو امید دی د ثواب د خیرت نه نو امید دی دنیا ته واپس راتلون نو امید دی زکه حدیث کې راضی هر یو انسان چې مړ شي سار او ما خام. د ورته ما پاګ باندې خپل زېشې پیشګي کې چي داو ګور د آد جنت او د جهنم تازه نه دا جهنم خوخ کده جنت دی, دی, دی پرې او دا دې فلسفه د چي دا, دا جیبه عذاب دی دا یو زانو موري نه مخ کې اگر دا یعنی معلومول چې انسان باندې پریشانی سومره تاثیور کوي نو دو به چې یو سا کې یو ساتل چې په یو رس پیدا یوي کمره گیو ټلاغه زره از مری او بلي اغي زره لګ اپلوتلو دواړو له یو شان خوراک ورګو یسه وخت تر جن ایو خغټشه او دی بل لم اغه سي خوراک ورکو خو اغه باندي د یری دمره اثر چا خوراک سره سره میاش نیمه بعد وفات شه یاني ملشه غډوري نزارنګی سر او ما خام پدی باندي جنت او جهنم پیش کولی شي د خبرې لپاره چې د مؤمن خوشالي سي واشي دې اړو په زمانه پوهه نشي قیامت برای شي برزخ کې بدې پوهه نشي او کافر چرې نه راغ رس ترځ عذاب سي واقعي چې قیامت نږدې کېږي نا پریشانه کوي <laughs> يا ايو هن نبي او پیغمبر اعزاز اګه پاغ وخت کې چې راشيتاته الم میلاتو معاماتې خځې ی باید نهکه چې بیاات کوي تا سره نو بیاات و سره وکه حالله الله یشریک نه پهې خبرې چې د بشریک نه جوړئ بالله د الله تعالی سراش اس ش لره والله ی سریک نادي بغله نه کوي والله یزنی ناځ نه به نه کوي والله یتونله اوله والا ی تول نودی بنقد لئ اولا داتپل اولاد لرا والا یا تین اوودی براتل ل کی ب بطان ان په تومت زرا یف طریح نه چې تړدي لرا با نه دخ پخ پلوې پهز د لاس نخپلو کې پخ پلو والله یااسکاننا پرمان به نه کوستا في معروپین په یو کار کې او جنس کار کې نو کبیات کوی نو پهبا یوهنله ت بیاتو کدي سره وستا فله الله اودي د پاه بخنا وړه د الله تع لانا ان اللهی ک نهله تاله غفور روحيیم بهون کېومهربباندي یا أيله نه آمنو ماندارو۔ لا تتولوا تاسمالیګه دوستانه مکوي محبت او نصرت مکوي قوم انداز قوم سرا رضب الله علیم چې الله تعالی او سګل دای باندي او صدغه اويته قدیه ایسو دینه امید شوی دی من الاخرته د اخرت نا کما یې اس ثواب داخلیت نا کما یې سل کوفارو من اصحاب القبور د د قبرونو نا ینه دا غي دوه دنیا ته یا کما یې اسل کفر څنګه امید دي کم کاپران من اصحاب القبور خوندان د قبرونو چې دی نا امید دي د سواب د خیرت نا یا واپس راتلو ته دنیا واپس دراتلو د دنیا الحمدلله رب العالمین ولقته المتقین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحاب الجمین اللهم اهدنا واهد بنا وجنا صلی الله وسلم علی نبی ان الله <سؤال> سنا په برات نصیب کړي له خیره برکت نصیب کړي په دنیا خیر لرسمه نن زده ان الله دې منځي دا نړۍ تنظیم کوي ان الله ټول تنظیماتو کوي ان الله ته هم بار دي کنه تر ازي